Складаючи прикраси, Мері краєм ока побачила Анну Болейн. Дівчинка, здається, не дихала, не зводячи очей з цього багатства. Зараз, не помічаючи, що королева спостерігає за нею, захоплена видовищем відблисків коштовностей, вона не контролювала виразу свого обличчя, своїх емоцій. Без звичної грайливої веселості вона зовсім не нагадувала обличчя підлітка. Напружене, жадібне, Очі так і горять. За хвилину Анна все ж помітила, що королева дивиться на неї і немов злякалася. Але, одразу, граливо знизавши плічми, посміхнулася. Яка розкіш! Нащо б я тільки не зважилася, щоб мати такі ж. І, спохопившись, схилилася над вишиванням. Мері замислено дивилася на неї чарівна дівоча голівка. Довгі вії, чорне волосся, розділене на акуратний прямий проділ, втілення невинності Але в цієї невинності була розкішна шапочка з дорогого китайського шовку Гаптована золотом і прикрашена дрібними діамантами З бархатки на шиї звисала велика перлина у формі серця А у вухах мерехтіли гранати і такий само, але більший гранат виблискував на брошці у формі зірки, прикріплений на корсажі. Мері знала, що Анна Болен дуже любила прикраси. Навіть у замкнутому світі клюні вона постійно чепурилася, прикрашаючи себе дорогоцінним камінням. Мері якось помітила, що коштовності у цієї дівчинки значно більше, ніж у решти її фрейлін, хоча знатністю роду і багатством болини не поступалися Дакраме Греєм. Звідки ж усе це? Мері подобалася Анна, але її небезпечне становище зробило її підозріливою. Адже платня Анни була не такою великою, щоб купувати настільки коштовні речі, а її батько гроші витрачав на колекцію меблів. І Анна навіть якось поскаржилася, що Томас Болин зовсім не допомагає їй матеріально. Проте вона щодня змінювала сукні і коштовності. «Звідки у вас ця чудова річ?» – на між іншим запитала Мері, вказуючи на брошку з гранатом у формі зірки, що прикрашала корсаж Фрейліни. «Дорога прикраса. Дівчинка знітилася і впустила пряжу, що її вона змотувала у клубок. «Мені приємно, що Міледі помітила цю дрібничку. Звичайно, її навіть порівняти не можна з вашим діамантом, неаполітанське дзеркало, або ж з іншими вашими перлами. А ваші рубіни, такі червоні, великі». Вона ніби навмисне зволікала, добираючи доречну відповідь. Помітивши допитливий погляд королеви, Ганна якомога спокійніше відповіла, що одержала брошку в подарунок від шанувальника». Мері відвернулася до каміна і замислилася, хто цікаво міг бути цим щедрим шанувальником дівчинки Фрейліни. Фліртувати Анна вміла як доросла, але перебираючи подумки тих, кого вона помічала в товаристві мізболень, Мері зненацька відзначила, що цю дівчинку найчастіше бачила поряд із гріньйом. І це її насторожувало. Гріньйон надто багато знав, звідки цікаво. Чи вистежив він їх із Брендоном сам, чи йому допомогли? Давня історія з Кирпатим, маленьким собачкою, який, крім королеви, визнавав тільки Анну Болейн. Мері мер злякувато зіщулилася. І чому до неї приставили тільки Анну? Чи справді тільки тому, що з усіх співвітчизників вона одна залишилася в Парижі? «Міледі», «Ви чимось засмучені?» – запопадливо зазирала в очі Анна. «Хочете, я вам почитаю? Це розважить вас!» Принесли нові книги – «Святий», «Грааль», «Ізольда Сумна», «Гальські ілюстрації». Мері відмовилася від читання і попросила принести їй яблук. Зараз це значно важливіше. Пройшов час її місячних і з надією подивилася на срібний ножичок, що подавався до плодів. Уночі, як і місяць тому, сховавшись за запоною, королева зробила на нозі надріз. Нервуючись, вона трохи перестаралася, ранка боліла і сильно кровила. І хоча спочатку їй вдалося усе приховати, але саме Анна Болейн запитала, чому це в міледі паншохи у крові. Марія якомога байдужіше відповіла, що, мовляв, їй дуже натер черевичок. М'який черевичок з чорної лайки на шнурках. Вона побачила, що Анна подивилася на неї трохи здивовано, але нічого кращого вигадати не змогла. Однак дами Невер і Дюмон були просто щасливі. Схоже, поки що їй вдається їх обманювати. Тим часом Анна стала незвично мовчазною і замисленою. Мері побоювалася її, не відпускаючи від себе ні на мить, аби та не поділилася своїми здогадами з Луїзою. Вона ж усе помічає, ця маленька інтриганка. Королева раптом згадала, як її застерігала щодо Анни Джейн Попінкорт. Не дуже довіряйте їй, говорила вона тоді. Вона занадто добре знає, у чому її вигода. Що могли пообіцяти Анні Ангулеми? Та все, що завгодно. Невже вони переманили її на свій бік? Ганна ж не дурна, розуміє, що залежить не тільки від анголемів, але й від Англії. Може, це тільки страх? Ганна Болейн. Щось підказувало Мері, що ця крихітка небезпечна. – У вас є брат, Анно? зненацька запитала королева. – Так, міледі. Його звуть Джордж. Він блискуче молодий придворний, і король Генріх наблизив його до себе. «От-от, Анно, пам'ятаєте, що майбутнє вашої родини залежить від прихильності мого брата?» Анна так і підскочила, очі її забігали. «Міледі, моя найласкавіша володарко, я не зовсім зрозуміла вас. Хочете, я принесу вам яблук, білих і великих нормандських яблук?» Тепер мало не підскочила Мері. Проте все було значно простіше. Анна, знаючи, що королева любить ці плоди, хотіла догодити їй. Увечері Мері повторила те, що й минулої ночі. Добре, що поважна Дюмон завжди засинала, що на її голова доторкалася до подушки. Мері, дослухаючись до її хропіння, обережно поклала ніжне місце і злизала кров на передпліччі. Вона боялася, що кров на паншосі буде помітною. Боже, від яких же дрібничок вона тепер залежала? Мері відчувала, як налилися і обважніли груди. Зранку в неї дедалі частіше крутилася голова, її нудило. Поки що їй вдається це приховувати, але ж за нею так уважно стежить,